die vrymoedigheid kan nie om, om die naam op te lig en in die troodenkamer kan instap omdat ons welkom is daar vader dankie dat jy die teenwoordig is dankie dat die lewe en die loofsange van die volk vader ons eer die volgend dankie dat jy die teenwoordig is jy is waardig hy is goed hy is rechtvaardig, hy is getrou hy is altyd daar hy is altyd die selfte hy raak nooit moeg nie hy hou nooit op nie hy is liefde hy is heerser wie kan met hy vergelijk en vader dis by hierdie God wat ons kom skyling vind volgend dis by hierdie God wat goed is en wat rechtvaardig is, by wie sy voet ons kom sit, volgend, dankie vader, dankie vader, dat hy vir ons goed is, en net goed is, ons aanbid die volgend vader, en ons wil die naam verhoog, en die naam oplig, van die alleen is waardig boe ons bekommernisse boe ons worries boe ons probleme is jy en vader ons kom kies volgend om na jy te kyk ons eer jy ons eer jy In die naam van Jesus. Amen. Die samenkomst van ons, hier so in die gemeente, sondag. Je weet, wat maak het spesiaal vir ons, om hier so te wees? Eh? Wat maak het so greit? Gaan het hier daar om, om eenstemmig te wees? Je weet, in termen van, wat het gebeur in die week? Wat het ek gehoor? Wat is Godse hart in sy gedagtes, wat ek hierdie week bedink het? En dan kom ek sondag hier so dan, dan hoor ek die gedagtes. Dan bevestig God door sy gees my die gedagtes. Jy weet, wanneer ons ook die liedere syng wat ons syng. Jy weet, het is so asof wanneer ons sê dat jy is een grote God. Dat jy die reikdom en al jy die goede kom nie by. Dit kom nie na by wat jy is nie. Jy weet, ons het so dit is een proklamatie wat ons doen door ons stem. Is dit een proklamatie wat ons doen in die geeswereld in en ons bevestig sy naam, en ek wil juist van oogend, wil ons juist, een bykie daar oor gesels, weet, is dat as ons oor ons kyk, en ons sien die chaos, en ons sien al die die mekaar goede, jy weet, wat is ons rol, wat is my rol, ons het hierdie week in ons groepie daar, boar en ook daar gesels, wat is ons rol, in hierdie krom en verdraaide wereld, wat is ons rol, maar ek gaan later daarby kom, ek wil net nie eers, um, as ons bykie kyk na die aanloop tot hierdie ding. En dit is dat, as ons nou kyk na Godse plan om ons te leer, om ons bewus te maak, en ons oortuig te kry van, van wat is in sy hart vir ons, wat is in sy woord vir ons, dan sien ons, hy maak gebruik van ons sintuie, om by ons uit te kom, ons by, by ons hart uit te kom. Hy maak gebruik van ons sintuie. Nou, as jylle, uhm, wat in die opvoedkunde betrokken is, nie soos mys heel wat van julle, wat in, in kinderopvoeding betrokken is, dan is het bewys dat hoe meer sintuie ons gebruik in die leerproces, hoe beter leer die kind. Jy weet, ek is nooit vergeet, die voorbeeld wat my meneer in die laarskool gebruik het vir my om te illustreer hoe verdamping werk. Jy weet, hy het een nat lap gevat en hy het die bord nat gemaakt en die waaier gevat en op die bord gesit en dit is net soo en as hy water is verdamp. Ek kon het sien met my oor hoe dit verdamp. In die ander plek het hy een lap gevat, en twee klam lappe gevat, en ook met een weier. Ek sal het nooit vergeet nie. En hoe, dat ons kon gaan voel het, hoe hy die lap droog geraak het. Je weet, ons kon het sien. Ons kon het voel. En, lateran, in die beskydnaad klasse, en goed, het ons hierdie verskilende experimente gedoen. Julle sal onthou, van, om daai swaal waterstof voort te bereik, wat soos frot eier reik, jylle onthoud dit nog nee dit was gewoonlik een operatione na jylle school, want allemaal het gereik, hoe reik swaal waterstof, moerasgas, nee, dat frot, nou, dit het alles gehaal, dat ons sekere goed onthoud tot vandag nog, en Nou wil ek gaan kyk, ek het in die, die woorde bekend, gaan kyk na van die, die sintuie, en hoe God die, die sintuie gebruik. Kom ons gaan kyk, na die eerste ene, en hoe hy daarvan praat, en dit is in 2 Korinties, daarvan, uh, 2 Korinties 1, daarby vers 14 rond. Ek weet jy of, of jy daar miskien wat blaai, of net een nota maak daarvan nie, waar hy sê, maar God sy dank, dit nou Paulus wat hy praat, wat ons altijd laat triomfeer, in Christus, In die rook van sy kennis dier er ons ooral versprei. Nou moet jylle in hele gedachte hou ons rol wat ons speel in die krom en verdraaide wereld daarbuiten waar ons elke dag hoor van korruptie van bedrog, van diefstal van rooftochte en al die goed is. Hou dit in jou gedachte. Hou sy hy so, maar God sy dank dat ons altyd wat ons altyd laat triomfeer in Christus En as hy sê, en die reuk van sy kennis, dier ons as mens ooral versprei. Hy sê, want ons is een aangename geer, van Christus tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verloor gaan. Hy sê, vir die wat verloor gaan, is die reuk van die dood, en vir die wat, wat lewe, is dit, wat hy die woord aanvaard en vat, is dit, een reuk van lewe tot die lewe dan kom hy by wat David praat op salom 34 vers 9 kom hy met hierdie anna sintuig van smaak van smaak want hy ons is die geer, ons is die rook van Christus en die tweede wat ons sien, die smaak hy sê op Psalm 34 vers 9 hy sê smaak en sien dat die Heere goed is twee sintuie wat hy hiervan praat, van spaak en van sien, dat die Heere goed is. En dan, Romeine 10, 17, wat ons allemaal weie goed ken, waar het gaan oor die gehoor, want hy sê, die geloof is dier die gehoor, nee, die geloof is dier die gehoor, wat na ons toekom dier die woord. Romeine 10, 17. En dan kom Jezus, en uh, dit is net na die kruise gaan kom hy na sy disciples toe, en dan kom hy by die voel ene, die voelsintuig, waar hy vir hulle sê, kom, hierso is ek, kan julle sê, dit ek wat hier staan, dan, Lukas 24 vers 39. Lukas 24, 39, en Jesus sê vir hulle, kyk na my handen en my voeten, want dit is ek self, dit is ek self, sê hy, hy sê, voel aan my, en kyk, want die gees het nie vlees en bene, soos julle sê, dat ek het nie, Hy kom illustreer sy opstanding in fysische lewe. Kom illustreer hy dit aan die disciples. En hy kom sê kom vat. En jy sê uh, wat daarna gebeur, dat hy het saam met hulle gaan sitte en hulle toe geëet en gedrink. Na dit wat hy met hulle gedeel het toe. Maar, waar ek eindelijk by wil uitkom vir oogend. En as ons gaan kyk na die sien-sintuig. Na die sien, na die kyksintuig, na die sien-sintuig. Dan sien ons dat hierdie sintuig word baie meer gehylite, ken jy het so sê die woord, word baie meer gebruik as die ander sintuige, die sien sintuig. En uh, as ek net gauw na paar plekke kan verwijs, is dat in psalm 11, as jy een nota wil maak, daar vers 7, hy sê, en die oprecht is, dit is in Davidse tyd, oud-testementiese tyd, en sê David, hy sê, die oprecht is, sal jy aangezicht sien, die oprechte sal die aangezig sien. Je weet, en David was een van die ouwens wat sy aangezig gesien het, dier hy vir hom in Psalm 8 beskryf hy hom. Hy sê, hoe wonderbaarlik is ek nie, jy wat my geskap het, ek wat die beeld is van jy, want jy het ons geskapen as jy beeld, as jy gelijkenis, het jy die mens geskapen. En David is een van die ouwens wat het gesnap het, dier het is, besef, maar as ek eindelijk na myself kyk, dan dier die werke van God in die oud testament, dan kan ek eindelijk sien hoe groot is God, wat my geskep het, wat my gemaakt het. In psalm 63, kom ons kyk daarna by vers 3, hy sê, 63, 3 is ook David, so het ek in die heiligdomme aanskou, om die sterkte en die heiligheid te sien. In psalm 91, bekende psalm, daarby vers 16, hy sê, met lengte vandaan sal ek omversaadig, praat die heren, praat God self jy so, en hy praat met die mens, wat die mens praat hy van, hy sê, daie ene wat skuil, wat sit in die skuilplek van die allerhoogste, wat wegkrui by God, daie ene, sê hy, is met van vandaan sal ek omversaadig, en dan sê hy verder, en ek sal om my heil laat sien, ek sal om my heil laat sien, my goedheid, my hart, my guns. Ek sal om dit laat sien. Nou, jy weet, so kan ons baie voorbeelde uitlig in die woord van sien. Ek het een lys gemaakt, en ek sê, ek daag vir jou uit, en jy gaan sit een bykie, en jy stilt dit uit, en uh, jy weet, ek wil nie voorskriftlik wees nie, maar as jy in jou hart dit voel, gaan, en dan, laat jy, uh, laat jy bykie delf in die woord, en gaan kyk na, hoe kom sê ek al die goed, oor sintuie, wat is die doel daarmee? Jy weet, en, nou kom ons by, uh, na Spreeke 7 toe, Ek wil ons met die skrif bykie gaan kyk. Hy sê, my sien, dan spreek 7 vers 1 tot 3, die eerste 3 verse van spreke. Hy sê, my sien, onderhou my woorde, bewaar my geboeie by jou, bewaar my geboeie, waar, by jou, onderhoud my geboeie, dan sal jy leven, en my onderwijsing, bewaar dit soos wat, soos my oogappel. Hy sê, bintel aan jou vinger, skryf hulle op die tafels van jou hart, maak jy saak wat sy sintuig jy gebruikt nie, nie, maak jy saak wat sy er sintuig jy gebruikt nie, maar maak seker, dat die woord, die geboeie, en ons weet nie, hoe lyk die, die, die niewe testament, die woord, die goeie woord, die goeie nies woord, bewaard het, en in, in Deutonomeum 6, bevestig hy dit netwee, weer. ons weet die, ons ken die skrif, Deutonomeum 6, vanaf vers 6 tot 12, waar 6 verse, waar hy sê dat, en jy moet jou kinders inskerp. Hoe skerp ons ons kinders in? Jy weet, hier van hulle sintuie gebruik te maak, skerp jou kinders in, wat moet ons hulle inskerp? Hy sê, die woord wat ek vir jou gee, en daar oor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, as jy gaan le en as jy opstaan, ook moet jy dit bind, is het teken op jou hand, op jou voorhoof, tussen jou oor, hierso moet jy dit sit, so dat jy het kan sien, jy sien, en jy moet het op jou dierposte van jou huis, en op jou poorte moet jy dit skryf. Hoekom sê hy dit? So ons het kan sien, dat ons nie vergeet nie. Jy sien, hy, hy sê dit met een rede, dat ons nie moet vergeet nie. Want ons vergeet. Ons vergeet. Jy sien, want, weet en ek, ek bedank jy die ding, van, om te sien, om te kyk en om te sien het um, is, is so fantastisch nee, dat God vir ons die kees gege om ons sintuie te gebruik na goedinke hy is nergens in sy woord is hy voorskriftlik nee. dat ons het moet doen en wat wat nee. hy sê nie, daar is een fantastische beloning daarin daar is, die lewe is daarin jy weet, as jy jou sintuie begin te gebruik as jy nie focus op die sigbare nie, maar as jy focus op die onsigbare Dit is eindig waar oor die hele debat vir oogend gaan, oor die sintuie wat ons moet gebruik, wat ons gaan gebruik. Gaan oor om na die onzichtbare te soek, en na die onzichtbare te kyk. Wat wil God heen met ons doen? Daniel het laatste hondag hier oor gepraat, uit 30 vers 19, hy sê, Ek neem vandag die hemel en die aarde als getuines tegen julle, die lewe en die dood, En hy sê die sien en die vloek, wat ek jou voorhoud. dan adviseer hy vir die mens. Hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Die manier hoe jy jou sintuie gaan gebruik, is levensnoodsakelik. Die, die manier waarop ons ons oog gebruik om te kyk, is levensnoodsakelik. Want die sien, en nou wil ek kom by dit, wat ek so my hart het vir julle veroogende ouwens, en dit is namelijk, om te kyk en om te sien. Dis twee verskillende, twee verskillende aksies. Want ek kan na iets kyk. Ons kan na die gerechtigheid woord, soos wat hy daar uitgebeeld is, kan ons kyk. Ons kan kyk en ons kan kyk, maar ons kan niks sien nie. Of ons kan kyk en sien. Want ek sien wat, wat ek sien is nie, is dat, waarna ek kyk, bepaal, En wat ek sien, bepaal waar ek is en het bepaal my lewe. En ek wil hee, um, Pieter, as jy vir my daar eerste slide kan opzit, asjeblief. 2 Korinties 4 vers 18 sê, Omdat ons nie let op die sigtbare nie, maar op die onsigtbare. Want die sigtbare dinge is tydelik. Maar die onsigtbare is ewig. Jy sien in die keeses wat ons maak, Tis die sichtbare en die onsichtbare, dit is waar ek ek, ek my hulle wil chat volgen, is om te kyk na die onsichtbare of die, die sichtbare, waarna kyk ons? Want jy sien, ons lewe in die wereld, waar ons die visual pollution ervaar, is die visuele besoedeling, is om te kyk na die sichtbare, en my oog daar op te hou, want jy sien, die probleem is, by die sichtbare, is, En, en P.W. het nou in sy gebed aangehaal. Is waarna kyk ons? Jy sien, want ons kyk eers en dan sien ons. En in die opvoedkunde praat ons ook van visuele persepsie. Weet jy of jylle weet wat dit beteken nie? Visuele persepsie. Jy weet om te kyk, leid tot visuele persepsie. Want om te sien beteken, om dit wat ek sien te ontleed, uit mekaar uit te haal en dan een mening te vorm daar dit staal bekend als visuele percepsie dus wanneer ek na iets kyk ek sien goed raak na wat ek kyk sien ek sekere goed raak en dan as ek lang genoeg jy weet het sien, dan wat gebeur dan, dan begin ek waarde heg aan dit wat ek sien en as ek om na die praktijk toe moet gaan Dan wil ek in ons met die volgende slide toe gaan. En ons begin het prakties te maak. Kom ons kyk prakties daarna. Waarna kyk ek? Wat sien ek? Wat te waarde heg ek, ek daar aan toe? En die laaste slide is, wat sy effect het dit in my leven? Want dis hoe dit werk. Dis hoe ons werk. En ons sien hoe belangrijk is hier die sintuig. Ek praat van, as ons kyk na die sigbare Waarna kyk ons? Ons kyk na omstandighede. Ons kyk na siektes. Ons kyk na die veiligheidssituasie. In en om ons huis. Ons kyk na ons bankrekening. Ons kyk na die huis, ons kyk na die kar, wat, wat, wat, al die goed is. Ons kyk daarna, ons sien dit. Mense dit maak een inpak op ons leven. Op ons nou wil geloof of nie, of sê ja of nie, het maak nie saak nie. Ek sê, dit is die waarheid, is dat hy goed maak een inpak op ons. Ons hek sekere waardes aan die goed wat ons na kyk. En as ons lang genoeg kyk daarna, dan begin ek hierdie goed te sien, soos probleeme. Ek begin goed sien soos symptome. Ek begin goed te sien soos een gewapende man, wat vir goed wil steel of my wil anderhand. Ek begin hierdie goed vir myself sien. Wanneer ek aan my huis toe rui en ek wil die hek, en ek maak die hek oop, dan begin ek uitkyk. Jy verstaan, ek is geëleerd op die, op die goete. Wanneer ek na my bankrekening kyk, wat sien ek? Jy weet, ek kyk daarna, sien ek het te Of, wat sien ek? As ek na my karre kyk, en my wat, wat, wat, sien ek? Yes, ek skiet te kort by anhouens. Dis in die sigbare realm, kyk ek na die goete, dis onvermiddelik, ons kyk daarna, en ons sien hier die goede raak, en dan sien ons, wat die waarde heg ek daar toe, as ons nou net die voorbeeld gebruik van omstandighede, die probleem, die probleeme, jylle verstaan, en as ek lang genoeg daarna kyk, en ek sien dit, heg ek sikere waarde daar aan toe, en dan kan ek die waarde staan, heg van, dit voel vir my, dit is my te veel, dit wek by my my vrees, Ek is bekomme daar oor. Dis die waarde wat ek op die ende van die dag daar aan heg. Tekorte, gewoonlik laat tekorte ou minderwaardig voel. Dis die waarde wat ek heg dan. Dis minderwaardigheid. Dis die waardig systeem wat ek aanvaar as ek dit sien. En so ook as ek kyk na die ander goede. En dan waar los het my met die effect? Wat is die effect? los het in my leven. Ek probeer enig iets anders, ek probeer my gedrag modificeer, aanpas, so dat ek dit nie so erg voel nie. Ek lees boek na boeken, step 1 tot by step, wat, wat, wat al die metode is, van processe en dinge wat ek kan doen om net uit die ding uit te kom. Die einde daarvan is, is dat die beeld wat ek vir myself krij, is die preinkie van die leen dat ek maak het nie. Jy sien, dit is die prentje wat ek krij. En dan, en dan die volgende, ek mis die lewe, en is as gevolg van ongeloof. Dit bloot, dit is waarop het uitloop, het loop op ongeloof uit. Om naar die sigtbare te kyk, daarop te focus en te sien, beteken, dat ek begin waarde daar heg. En, dit begin by my, my, soos in die volk ook, in die geval van die volk. Jy weet, dis, dit leid na een spiraal toe, hierdie ding. Een spiraal wat hou aftrek onder toe. En as ons gaan kyk na die volk, wat het met die volk gebeur? Die, die volk krij die verlossing. Hulle is vry gemaakt uit Egypte uit. God vat hulle na die beloofde land, na geloof toe. En na die lewe en oorvloed toe. Hy neem hulle soen toe. Dit is die plan, dit is Godse plan met hulle. Wat maak die volk? Die volk bly terugkyk na wat toe? Na die sigbare toe. Wat was die sigbare in hulle verwysingsraamwerk? Die vleispotte van die gypte. Kyn jy dit sien, hulle focus is daar gewees. In tussentijd, weet, is die lewe vir hulle op, op wacht om daarby uit te kom. Maar hulle verkies die, die potte, die sigbare. Die sigbare die sichtbare, dit wat hulle kan sien. Die tekens, wat soek hulle? Hulle soek tekens, God sê dit self, hulle soek tekens. Nee, en in tis en tyd, wil God sy, sy weer aan hulle bekend maak, maar hulle bemoeie hulle self met tekens, met die sichtbare, met die goed waarna, jy weet wat, wat ek met my oog kan sien, en wat ek, wat ek so beleef. En dan, wat sê God, wat is Gods reaksie, en ons ken hy skrifse so goed, wat hy in Jeremia 2.13 vir ons gee, hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, ek het die vorige keer ook gesê, hy het die fontein van die levende water verlaat, en wat het hy gedoen? Hy het vir hy self drinkbakke gaan uitkap, hy eie drinkbakke uitgekap, en hoe lyk die reenbakke? Dis gebarste reenbakke gewees, wat nie water hou nie, dis wat hy toe gaan doen het. Eindelijk, wat God eindelijk die, vir die volk sê is, is dat hulle oog was op die verkeerde plek in die eerste plek. Hulle het die sichtbare gesoek, hulle het teruggenuig naar die vlijspotse toe, uit in hulle verwysingsraamwerk. Die plan was geweest om hulle in die beloofde land te breng. Maar hulle wou nie. Hulle het gegaan hulle het die bakke uitgekap, soos wat hulle het En wat hulle eindelijk beskrywe is, dat, hulle het eindelijk maar afgedwaal naar die afgodsbeelde toe nou as ek praat van visuele besoedeling, om ons oog op die rommel te hou, ons kyk gister een foto, van, ek dink het was een aardbewing geweest. hy in China, want hy, hy terug, wat hy groot aardbewing was, in Japan, en dan vergelyk hulle die foto met een van die townships, byvoorbeeld in Zuid-Afrika, jy weet, dan lyk dit die twee precies die cellen, voor die aardbewing geweest hierdie ene, Zuid-Afrika, en daar ene in China was na die aardbewing geweest. maar het lyk, precies diezelfde, is een rommel hoop, hy sien, en nou, nou kyk ons na, hy die visie, hy hy goed sien ons, en dit maak, en dit beinvloed ons, maar hy sê nou verder, en ek wil le ons met gauw, na hierdie, besalm 115 toe gaan, asjeblief, stap gauw saam met my, hierdie pad, besalm 115, ek vergelijk dit, met die reenbakke, wat uitgekap word, dier die volk, want God gesê, jylle het my fontein, die levende water, die jylle verlaat, jylle het jylle oog afgevat, van die Julle het die sichtbare gesoek, en wat het julle gedoen verder? Julle het julle eie reenbakke, gebarste reenbakke uitgekap, met julle eie pogings. En nou sê hy in Psalm 115, ek lees daarvan vers 2 af, want daar is oud testament hierdie. Waarom sal die heidene sê, waar is dan julle God? Julle God daar is in hoofletters, nee? dit is ons God. Terwijl ons God toch in die hemel is, dit is oud testament is, nee? hy doen alles wat om behaag, Nou praat hy van hulle. Hy sê hulle afgoede is silver en goud in werk van mense hande. Hulle het monde maar praat nie. Stel jy al voor, hulle het monde maar praat nie, hulle het oor maar sien nie, oor maar hoor nie, hulle het nees maar ruik nie, hande maar hulle tas nie, voete maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid door hulle keel nie. En dan die skokkenie in onderaan. Die wat hulle maak, die wat die reenbakke uitkap, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrouw, wat op die reenbakke vertrouw, sal net soos hulle word, wat beteken reenbak wat gebars is, het beteken hy hou nie water nie, het beteken hy is sonder lewe, staan jylle, hy is sonder lewe, om die sigbare te kies, ouwens, en dit is harde woorde hierdie, om die sigbare te kies, om een besluit te maak, en hierdie goed te vertroetel, en, en as daar luist van het, as het ook gesien het, nee, want onthou om te kyk daarna, en om aan te hou kyk, gaan jy sien, en as jy aanhoud sien, gaan jy waarde begin toeheg, aan hy goed, en dit gaan jou leven beinvloed, dit gaan jou leven bepaal, soos wat hy reenbakke, so gaan jy word soos die reenbak, die gebarste reenbak, en ek praat, mense, ek praat by myself, en ek, hierdie woord het tot my gesprek, soos wat jy dan nou die waarde wat jy toegaan heg aan die sigtbare goed, daai, jy gaan so word, jy sien, en die probleem is nie, as die aanslag dan kom in die eigen barste reenbak, as die aanslag kom in die omstandighede en al die goede kom, wat maak jy dan, jy sien, want jy so vastgevang in die modifisering van om sekere goedheid te doen, om het aan te pas, so dat jy kan oorleef, in hy situasie. Dis wat ons mas gewoond was om te doen. Alhoewel is nog steeds van hy goed saamsleep. As ons kyk na die misdaad, die geweld, die korruptie, mense, ek wil nie eens dat goed noem nie, maar dis die realiteit, dis die werkelijkheid daar buiten. Dis sichtbare goed. Dit sien ons, ek het nou, uh, Pieter, het een boek geskryf, en nou, read between the headlines. Ski moet hy ook toch bykie na die boek gaan kyk. Interessant. Read Between the Headlines. Die titel is vir my van pas, in ons gemeente. As ons na headlines kyk, dan gaan ons begin goed sien lateran. Want die headlines is slechte nies. So ek denk ons op die slag begin kyk na, tis in die headlines. Want dis waar die oplossing is. Die oplossing leer nie in die headlines nie en onmiddellik raak ons op ons achterpoote, zodra ons die headlines lees, en ons raak ons, ons besoedel ons met die headlines, en ons begin, waar we toevoeg, of koppel aan die headlines van ons, wat ons so smakelik, waar keer hier lees en oor vertel. Van ons na die headlines kyk nie weet, dit, ons neem so makkelijk deel aan debatte, oor hoe slecht het gaan, en, hoe korrupt dit is, jy weet, en op die einde van die dag, dan, as ons na die reenbakke kyk, dan word ons soos die reenbak, dan word ons so, en, wat betekend dat, dat ons die lewe van oorvloed, ons gaan het mis, ons kom nie by die punt van, om dit in geloof in besit te neem nie, want ons stop kort, doordat ons ons oe afhaal en ons oe focus op die headlines. En steder af van om tussen die reels te begin lees en tussen die headlines te begin lees. Maar God moedag ons aan, ouwens. Dit is die goeie nies. God moedag ons aan om, uh, om na die onzichtbare te kyk. En dit is in ons hart. En ek wil hier ons met na die slide gauw kyk, Pieter. Want jy sien, soos Salom is, is geskrywe het, jy weet, en by jy is die fontein van levende water. en by jy, in jy licht, sien ons die licht by jy licht, sien ons die licht maar dit die vryste nie om te kyk en om te sien om hoe te sien soos wat God ons sien soos wat God my sien dit is die uitdaging dit is die uitdaging en kom ons kyk een bykie na die volgende tabel kom ons kyk en sien hoe, hoe echt ons waarde aan die goeie nies Wees, en dit vir ons self een beeld, hierdie, een speelbeeld, waar ons ons kan speel volgend. As jy gaan kyk na hierdie, waarna kyk ek? As ons na die onzichtbare kyk, kom ons jy prakties over die goed. Waarna kyk ons? As ons in die geest kyk, waarna kyk ons? Jelke ou individueel. Kyk ek na, hy sê, hy geef ons die raad, wie eens geef God vir ons raad, In Jesaja 51 nie, waar hy vir ons sê, aanskou die rots waar hy die gekap is. Aanskou die rots waar hy die gekap is. Jakobus 1, 25, hy sê, bly inkyk, bly diep inkyk, in die volmaakte wet van die vrijheid. En dan, Johannes 11 vers 1, wat hy sê, die woord was God, En van die begin al was die woord, en die woord was God. En ons weet dat Jezus die vleesgeworde woord, is hy, is die een. So is om, om in te kyk in die woord. Nee, is, en wat sien ek, as ons dit begin doen? En, toets jouself hier ja, aan nou, ons, toets jouself, Colossens 2, dis ons geloof in praktijk hierdie. Colossens 2 vers 9, want in hom woon al die volheid, van die Godheid lichamelik. Hy sê, en, en jylle heet die volheid in hom, wat die hoofd is. Van wat? Van alle overheid en mag. Sien ons dit, oons. Sien ons dit. Dis die uitdaging. In die krom en verdraaide wereld waarin ons lewe, kan ons nie ons tydmoors mee om te focus en om te kyk ees, nie ees om te kyk daarna en die sien, zodra ou begin sien, dan begin jy sekere waardes toevoeg, en koppel, dan is jy getrap, kom ons kyk wat sien ons, wat ter waarde heg ek dan, dit is die vraag wat jy jyself moet vraag, dit iets wat jyself moet afvra, wat ter waarde heg ek, aan die woord wat ek sien, aan dit wat ek sien in die geest, wat een waarde heg ek dan, dat die woord oor Jezus gaan, dat dit, as ek na die woord kyk, en ek begin inkyk in die woord, dan sien ek, die woord gaan oor Jezus, maar eventually, gaan Jezus oor ek en jou, nee, dit is waar oor dit gaan, want ek en jy sy adres, hy belichaam die lewe van my ontwerp, ek word akkiraat in hom gespeel, hy sê ek gee sy vol uit, as geskink terug aan die mens, Ek is die heerlijkheid van God. Ek is sy gezag op aarde. En wat die waarde nog, is dat die vijand is uitgekleed. Hy is oorwin. Hy het geen autoriteit in my leven nie. Wat die waarde? is die waarde wat ek heg aan Godse belofte. Aan dit wat ek gesien het, toe ek begin inkyk het in sy woord, pop hy die uit van dat God, lichamelik, ek is die gerechtigheid van God, in my, nie omdat ek so great is nie, maar omdat Jesus dit gedoen het vir ons, en vir elke van die mens op aarde die potentiaal gee, die volle potentiaal reeds gegee het, wat maak ons daarmee? Ons mis dit, hoekom mis ons dit? Hoekom kan ons dit nie een geloof vat nie? Wat is die ding? Wat is die ding? Ons het ons nou gesê, nee, is omdat ons oog is op die verkeerde goed. Ons sien, ons kyk en ons sien en ons die echt waarde toe. En dit het, het die effect op ons. Die effect is, is dat ons, ons stop kort in ongeloof. Dat ons het nie in besit kan neem, nee. Moe daarom ook sê, dat as ons kyk na die effect, dan sien ons dat in ons eie persoonlijke, in ons eie leven, in, ons, in die geest, begin ons ervaar, ons begin smaak, ons begin proe. Wat is die woord? Ons begin proe wat is die waarheid. Ons begin proef wat is Godse hart vir ons. Ons begin het beleef, ons begin het ervaar. Jy weet, ons sintuie begin wakker word oor, oor God en wie hy is en sy hart vir ons is. Want hy het ons hart saggemaak. Want het is net een sagmoedig hart wat hy die woord kan vat, nee. Hy het ons hart saggemaak dier die prijs wat hy gebetaal het. Nee, in liefde. Jy sê die vraag, wat ek nou na toe wil kom, op die einde is, wat is ons rol? Wat is my rol daar buiten? Jy weet, iemand het nou daar gesê, jy weet, hoe kan achter oor sitte, en jy lazy boy, en dit is eindelijk wat gebeur het, na 94, as ek praat nou van ons blanke ouwens, Afrikaners, na 94, het ons, ons self onttrek, in baie gevalle, van die saame lewing, en van die, operations, jy weet, ek praat nie van ons werk nie, ek praat van ons sociale vlakke, ons het ons heinings begin optrek, hoor, maak. ons het ons sekuriteitssituasie verbeter binnen in ons, ons bluiplekke, ek praat van die, die sydafekaner in die algemeen, en hy het begin onttrek, en hy het alhoop minner een rol begin speel in wat in die gang is in die land, want ons is veilig daar binnen, dit is een gemakzone vir ons, en ons is happy daar. As ek kyk na die effect van die offer, en dat ek, ek is, dat, dat ons gegryp is dier die waarheid, nee. dat ek my begin sien, soos wat God my sien, en dat ek aanvaar, dat ek die gezag is van God op aarde, dat die mens die gezag is van God op aarde, en dat die heerlijkheid, die lewe en oorvloed, my deel is, en dat hy wat alles bevat, en wat alles is, binnen my is, dis die effect van die offer, as ons dit aanvaar, en so dan kan ons nie, in isolatie leef nie, en ons onttrek, van die wereld daar buiten nie, dan sê ek nie, ons moet deelwoord van die wereld wat wat wat nie, dis nie wat ek sê nie, ons gaan nou sê vraag is, kan ons nog saamstem oor wat daar buiten aan die gang is? Kan ons in gesprekke kom en debat voer oor hoe slecht dit is, hoe corrupt die regering is, en hoe vrot alles is, en wat, wat, wat, wat alles? Je weet, om hy goed te braak as jy het so kan uitdruk. Kan ons nog, as ons die offer aanvaar het, ouwens, en die effect van die offer, beleef, en ons sê, ons beleef die gesag van God binnen in ons en ons ervaar dit, en ons sien die effect daarvan, kan ons ons nog self beskou as, as uitgeworpen in die land, want dis wat mense sê, hulle sê ons blankes as uitgeworpen is, ons is die kroonwild, dis die type van, van goed wat gekoppel word in ons naam, aan ons as blankes, en jy weet, as ons, ek vat dit, dis wat ons ook die week oor gesels in ons groepie daar, jy weet, Maar as ons begin saam praat, moet het nie, dan, wat ons eindelijk in effect doen is, ons, ons vat eindelijk die gezag, ons applikeer eindelijk die gezag, wat God ons toevertrou het mee, in sy gees, vat ons eindelijk, en ons goe het op die grond, en ons trap eindelijk daarop. Ons maak het eindelijk niks werkt nie. Wat het die ouwe ons gesê, toe hulle van die beloofde land afkom, twee verspieders? Wat was hulle boodskap, ouwe ons? en ek sien het so in ons leven vandag. Wat was hulle boodskap? So, ons sien kans vir die oons. In ons oor, is hulle die springkane. En ons is die reese. Maar die res, die ander tien oons, wat was hulle boodskap? Hulle het gesê, nee, heel, ek sien die kans vir die oons nie. Hulle gaan ons vertrap. Hulle is reese man. Ons lyk so springkane in die oor. En Raga, waar die tablet afgegaan het, om vir die mense op te trek, vir die twee verspieders, om hulle te akkomodeer, wat sê sy, wat toek jou so lang? Jullie ouwens, as hulle begin praat van julle, dan bewe hulle broeke man, jy sien, ouwens, ons, ons moet verzichtig wees, jy weet oor, waarna kyk ons, wat sien ons, en wat die waarde egt ons aan die goed toe, want dit bepaal ons lewe. dit bepaal ons leven, is bepaal waar ek en jy is. En ek is nie om aan te klaar, nie ons rechtig word, nie, dit is nie idee nie. Ek wil net die ons moet wiekie mooi dink weer en nadink weer oor die fantastische woord wat ons ontvang het. Dit is een genade Dit is, ons verdien het nie. Dit, ons kan het nie verdien nie. Nie door wat om te doen nie. Dit is vir ons gegee. Maar dit is soos sy kostbaarheid. En ons het een rol te speel. Ons het een rol te speel. En, jy weet, as ons naar die ou bedeling kyk, dan is het so asof ons moet doen. Wat gaan ons doen in die situasie? Waar krijg Godse beloftes? Kom, ons vraag hier die vraag van mekaar. Waar krijg ek en jy Godse beloftes? Moet ons iets doen om het te kry? Waar krijg ons dit? Fysisk, waar krijg ons die beloftes? ons krijg sy beloftes net op een plek, en is in sy aangezicht, en waar krijg ek sy aangezicht, in die woord, nee. door sy geest aan my geopenbaar, daar krijg ek sy aangezicht, daar maak hy dit vir my oop, daar is ontsluit hy, hierdie verborgenere, wat vir eeuwenlang verborgen was, maak hy vir my oop, en daar kan ek het sien, in sy aangezicht, wat sien ek nog in sy aangezicht, sy beloftes, vanuit ek is sy gerechtigheid, ek is sy kind, Dan die wat sien ek? Ek sien myself in sy aangezicht. Ons moet bereidpunt kom, ouwens. Dan, as ons uit gaan stap, dan gaan ons op roeftop staan, en ons gaan het shout, ons gaan het skree. Ons gaan nie skam wees daarvoor nie, ons gaan nie bang wees daarvoor nie. Ons gaan nie in ons huise wegkruip, achter die hoëe tralies nie. Ons gaan die gezag opneem. ons, hy het het vir ons gegewe, dit is ingeplant, is die ingeplante woord, so is dit ingeplante binnen ons ek wil afsluit en nie, weet nie te sê wat ek sien bepaal die plek waar ek is dit bepaal die lewe dit bepaal die lewe as ek na die sichtbare kyk en ek sien die sichtbare ek raak vastgevang in dit wat die sichtbare vir my bied dan hek ek waarde daan toe die effect daarvan is dat ek kort kom in die lewe. Maar as, as ek na die onzichtbare dinge kyk, en ek begin inkyk, diep inkyk, en ek begin soos in een spiel, myself in Christus ontdek, ouwens, dan is die effect daar van lewe, dis niks anders nie, as die lewe nie, in oorvloed. Dis nie op ander plek nie. Dis geen manier wat ons enige iets kan doen, En dit is so, ons kan dit onderstreep in rooi skrywe en beelans aan sit, ons kan dit so groot maak. Geen werke gaan daarby kom, gaan ons daarby uitbringe. Net op een plek en dit is in sy aangezig. Want daar sien ek ook wie ek in hom is. Jy verstaan, dan, daar sien ek. En dan sê hy, dan waarskij ons in Colossense 2 vers 8 en daarmee maak ek nou klaar. Hy sê, pas op, eindelijk, wil ek net sê, wees praat, wees gereed, nee, pas op, dat niemand jylle as een buit wegvoer dier die weisbegeerte, want jy die uh, visual pollution wat ek van praat, die visual pollution, want die is so baie goed, die is so baie headlines, die is so baie bad news, die is so baie slechte goed wat gebeur, nee, jy weggevoer raak, daardie nie, hy sê, as een buit nie, want dit is eindelijk wat gebeur, hy voer jou oeindelijk as een buit weg, dier weisbegeerte en nietige misleiding nie. Nou, wie sit achter die korruptie? Wie sit achter die moorde en achter die goed? Achter, achter, achter. Wie sit daar achter? Die vijand. Steelslag en verwoes. Wat is korruptie anders as om te steel? Wat is bedrog anders as om te steel? Misdade, wat wat alle goed waar ons steelslag en verwoes, souwens? Die vijand sit achter die goed, ons weet het. Daarom kan ons nie, as ons na die mense kyk. Dit is moeilik, ek weet het, ek beleef het self, verskrikkelijk moeilik. Om, as jy nou na die oons kyk en jy, en jy sien al die goed wat jy aanvang, en die uitspraak wat jy maak ook, en al die goed. As ons nog nie daar is nie, ek is nog nie daar nie. As ek nog nie dit in volle, as ek nog nie dit in volle, dit begryp nie. Mense, dit gaan nie help om my kop weg te draai, en na die sigbare toe te gaan nie. Ons moet net anhou inkyk. Ons moet net anhou diep inkyk. Ons moet net anhou inkyk in die aangezig. Ons moet anhou, anhou, anhou. Dis my boodskap vir julle, oons volgende. Dis moet nie ophou nie. Hou aan moet kyk. En dit is ook die doel van vir oogend, is om ons mekaar te bemoedig, oons. En dat ons paraat is, vergoeders. Ons weet nie wat al die dinge is wat kan skeef loop en wat, wat nie. Ons fokus nie daar. Maar dat as goed te kom, dat ons paraat sal wees, dat ons nie weggevoer gaan raak door misleiding en wijsbegeerte, volgens oorleveringe van mense, volgens eerste beginsels van die wereld, al die goede is wat nie volgens Christus is nie. Want dis die goed wat ons as een buit wegvoer. Steel, slag en verwoes. Dit is die buitse deel. Ok, so ek sê julle met een kostbare week en met een begeerte om te bly inkyk in die onzichtbare. En nie tyd te mors en te verkoos met, om stil te staan by onzichtbare goed, wat eindelijk in die whole is, in meeste gevalle van die krom en verdraaide wereld daarbuit te leen. Okay, so dat ons kan beleef wat het is en die effect van die woord te, te ervaar want jy sien, ons hoef nie daar buiten te gaan staan en preek nie, ons hoef nie daar buiten te gaan staan en sikere goed is te doen en wat wat nie, as het op die tyd afkom en jy moet iets doen, dan sal het gebeur, maar hy die, hy die hele effect van God sy leven hy die hele effect is automatisch dit is effortless dit gebeur, dit vloei, wat sê die woord, en levende water sal uit hulle binneste vloei, het sal nie geskep word nie, het sal self loop, en dit is precies wat gebeur, in hierdie situasie waarin ons ons bevind is in Afrika, en ons met een rol speel daar die rol sal wees, as jy aan jou inkyk, en jou hart begin wakker word, versekere goede, en God sy geest leie jou, sal dit automatisch vloei, dit sal loop, dit sal gebeur, alweens, want zodra ons begin ons eie hand bysit, na die reenbakke toe gaan, en te, weer te bebeer kap, dan maak ons weer die foute, van die volk, ons gaan die water verlaat, die eeuwige lewese water gaan ons verlaat, as ons begin doen, so, sterke daarmee, kom ons maak u oot, vader dank vir die, kostbare woord vader, wat u vir ons elkeen geskenk het, wat u vir ons elkeen, Heere, dier die geest wil onderrug in, wat hy die dier die geest vir ons wil oopmaak, en, Heere, dat ons, dat het die effect sal heen in ons levens. Dit is die hart vir ons. Dit is, Heere, ons rol op aarde. As het kom by bewerk en bewaak, vader, dan is dit ons rol, is om te wees, Heere, wat hy ons initiële aanvankelijk beplan het, voor geskip het, Heere, gewaier het voor, heren, en dat ons so uh, ontwerp is, heren, dat ons die geest kan akkomodeer, en dat ons die gezag op aarde kan wees, dat ons die leven op aarde kan illustreer, dat ons die reek sal wees, een aangename geer sal wees, van wie jy is en die karakter is, heren. Ons, heren, daarvoor, en ons, ons dankie ook, heren, vir vir al die blessings, vir al die die lekkerte, heren, om saam met u te wees, en om te deel met u, en u deel uw hart met ons, heren, en die communicatie, die gesprekke, heren, wat ons met u kan heen. Ons eer hier daarvoor, dis kostbaar, vader, en ons wil al hoe meer en meer ons oog, heren, op u gerig hou. En, ons verklaar ook vir oogend, dat u woord, is die woord, die waarheid, wat staan boe elke leun op aarde, vader. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed, dankie julle. Ek weet nie of daar enige iemand van julle is wat iets wil sê nie. Spel je welkom. Uh, André, ek wil net vir jou sê baie dankie uh, vir vir ooghondse boodskap en ook die vorige sondag en in Danielse afweesheid. Baie dankie dat julle bereid was om in te staan. En vriende, ek is seker dat elkeen wat vanmorgen na hierdie boodskap geluister het, gaan met die besonderse gedagtehuis toe. En ek denk, wel, dis wat ek gaan doen. Verzeker, gaan ek een paar van hierdie cds vat, en sorg dat dit by die oudens kom, wat vanmorgen hier moes gewees het, om na hierdie boodskap te luister. Want ons is, nee, nee nie by julle nie, ek, ek maak verskoning, ek wil julle nie insluit nie, maar by my, is ek deel van hierdie manne, wat na die omstandighede kyk. En wat, wat altyd net wil jy slecht sien, En ek denk vanmorgen het ons rechtig, het ons nieuwe insig gekry. André, baie dankie daarvoor. En baie dankie, ten spuite van jou bezige program, dat jy nog vir ons kon instaan oor.